De același autor, Miorița, poem dramatic, editura pentru literatură, 1966. Meșterul Manole, poem dramatic, editura pentru literatură, 1968. cu Cunectar, fantezie dramatică în versuri pentru copii, editura Ion Cranga 1969. Dute vreme, o vreme, poem dramatic, editura tineretului, 1969. Geneze, versuri, editura Cartea Românească, 1971, Steaua Zimbrului, poem dramatic, editura Eminescu, 1971, Poeme cu măști, teatru, ediție definitivă, editura Cartea Românească, 1972, File de Acatist, versuri, colecția Caietelor Noi, Detroit, 1976, București, 1981. Istorii Agripine, versuri, editura Cartea Românească, 1976. Străinii din Kipukua, roman, editura Cartea Românească, 1979. Greul Pământului, două volume, seria Teatru Comentat, editura Eminescu, 1982. Anamneze, versuri, editura Eminescu, 1984. Rotonda plopilor aprinși, memorialistică, editura Cartea Românească, 1983. Amintirile peregrinului Apter, editura Cartea Românească, 1990. Cerurile Oltului, editura Episcopiei Râmnicului și Argeșului, 1990. Trei versiuni, română, franceză, engleză. Imn Eminescului. Poem, stil bizantin, editura Cartea Românească, 1990. Hoțul de Mărgăritare, teatru, editura Dochia, 1993. Biblia comentată, Noul Testament, editura Institutului Biblic, 1993, în pregătire Vechiul Testament.